Ні, потреба начебто відпала. Літо панувало на землі по-царське ласкаво, спекоті дні вигойдувалися в житах і відзвонювали косами на луках. Унява річка, що ділила братишани навпіл, щоб не зміліти, шукала прихистку по підголовастими вербами. Сільська дітлашня обсідала верби цілими зграйками і з галасом сміхом нуркувала в глибоке плесо. Вода кипіла від бризків, й галасу вище верб. Сонце й те не витримувало, щоб не розділити дитячого гамору і сипнуло дітям пригорщі, усім вистачило спекотного жару. І хоч у плесі і у нявки й бабич на берегах нікому не спадало на думку пильнувати сільську дорогу, що прямісінько бігла від клубу до броду, хтось з хлопчиків помітив жінку, що гола без ниточки бігла неквапом до води. Учителька наша Онде, крикнув перелякано хлопчина, гола бігме без рубчика. І тицьну на дорогу пальцем Хихикнув І вмовк мок заціпеніло І всі у воді й на березі Помітили Оксану Данилівну Спершу, звісно, не знали Як повестися Вони, мабуть, від дорослих Наслухалися про дивну хворобу учительки Дивної ж незрозумілої хвороби Бояться всі Дідлашня враз похопилася І, залишивши шмаття на березі Чкурнули, як горобці в корчі Котрись шибеник, начуваний прочарий відьом, пискнув тонко і високо, скрик відбився від води, як зблиск ножа, і вдарив червоно. «Відьма, втікайте!» Ніхто, однак, і не кинувся, завмершив у борознах і попід корчами. Ніхто з малечі, мабуть, і не повірив, що їхня маленька учителька може бути відьмою. Та й вуйки й нанашки, які поралися на обійстях, теж заціпеніло стовбеніли на місці. Оксанка бігла під тюцем, розмахуючи гривою волосся. Її не обходили людські погляди і дитячі перестрахи. Вона бачила перед собою лише унявку, її срібну воду, і стримилася чим душ. «Чого ви на мене витріщилися, люди? Не виділи голої жінки?» Все ж таки відповіла чи то дорослим, чи дітям. «Я така огидно брудна, я хочу, я мушу омитися». І стрім голов, шубовсь, успорожніли плесо ріки. З цього дня Богдан Стрижак не спускав із неї ока, і але й думалося йому, що даремно пильнує жінку, бо після пригоди на річці, яка, попри все, зворохобила сільських пліткарів, Оксанка притихла, цілими днями вигойдувалася в гамаку. Інколи сідала за столик під дідовою грушею і переписувала начисто вірші або й компонувала щось нове своє. Богдан оберігав її спокій, можливо, що поезія, думалася йому, стане її ліком. Вечорами тулилася до нього, в вісні схлипувала по-дитячому, інколи голосно сміялася. Може, в вісні минається її хвороба? Коби, Господи! Богдан вже й почав було мати в Бозі надію на виздоровлення, бо скільки ж можна, Господи, насилати на оце юне створіння аж так багато терпінь. Надія урвалася, як поржавіла струна, саме тоді, коли здавалося, що Оксана Данилівна начебто починала виздоровлювати після цілого місяця перебування в обласній лікарні. Богдан щоденно запримічав у поведінці дружини зміни наліпше Не згадувала про страхи, що точить її душу, про трутизну в крові і про леп, що так донедавна вимучував її. Через що поривалася до води, щоб митися. Перестала плакати. Турбувала, правда, Богдана те, що до дружини не поверталася радість, жадання життя. Вона годинами сиділа мовчки під дідовою грушею сумна, задивлена перед собою, начебто у вікно, яке тільки для неї було відчинено. Зрідка кликала до себе Богдана, гладила його руки і просила, облич своє писання, любий, ось сядь тут під грушею і побудь зі мною. «Не дивуйся, не лякайся, коханий», – поспішила наперед його заспокоїти. «Коли тобі відкрию, що ось, бачу, торкаюся пальцями рами відчиненого вікна. Ні, нема у вікні скла, немає рами, це вікно не би повисло під дідовою грушею. Ти нічого не бачиш?» «Як же це так, коханий?» «Моє вікно? Може, воно плід моїх поетичних спроб? Я його вигадала, так? Але й ти, письменник». Уяви тобі не позичати. Чом не манять тебе зелені рівні простори, що стеляться за вікном? Чом не поспішає зірвати перестигли яблуко, вони цієї яблоньки, сумної і самотньої, серед простору?